This är Morning Glory on Pirate Rock. In i studion och Vi har fått uh, Stefan Odelberg. Ja! ja, vad härligt. Jag är med. Välkommen live till Pirate här. Rock. Ja, tack så hemskt mycket. Det är en fin studio ni har. Ja, det är fint. Det är den finaste studion som finns. Ja, absolut. Det här är studio ett Ja, det är det. Ska vi ja. försöka prata om något annat <laughs> än den ena studion? Ja. <laughs> det är så bra. <laughs> <Gå in direkt. laughs> Vi tar sats, Mattias <laughs> Ja, alltså nu är det, ju, det är nya grejer på gång här nu ja. eh, Ny jobb Ja, men precis Berätta här det nu stämmer. för de som inte har koll Ja, men först och främst så kommer den ske på eh, hotell Gran Curiosa Det är alltså Lisebergs nya hotell Det är inte alla riktigt som vet det Men det är alltså det hotellet som ligger där Vattenlandet brand Ah, okay. mm. söderan. men hotellet senare. finns kvar. Ja, exakt. Det är helt uh, oförstört. Än så länge innan jag har klivit in. Uh, <laughs> men det är bara att man liksom vet var man är någonstans i staden. så att säga. Men showen då, det är ju en show där det är max 70 personer per uh, föreställning. Så alla, det finns ingen som liksom sitter långt bort. Eller så här. Det här är allt annat än det som man brukar gå och se. Därför, följande är det. Man, eh, det är väldigt personligt, det är kärleksfullt, alla trick och allting, man blir involverad. Alltså, vi klockade 157 skratt på 75 minuter sist. Uh, vilket innebär ja, De som, som, som här, på hockeymatcher sitter ja. och klockar tacklingar Men i skratt. Ja, men vi, vi, vi ville kolla liksom, hur, det, hur det fungerar liksom. Och det har ju inte med att göra att jag säger 157 roliga grejer Jag kanske säger 25 roliga grejer Men sen så plötsligt så sitter du Mattias i publiken Och så säger du någon av dina finliga kommentarer som du alltid har och då, är det då börjar ju liksom de andra skratta också. Mm. För att, att det är så intimt Exakt, och nära. Ja. Och man ser liksom alla, och man hör alla och sådär då. Jag såg så... ju den här showen i förra årets ja. Twice. Ja, det gjorde du faktiskt. Sjukt bra. Ja. Sjukt bra. Sjukt bra. Ja, det och det tyckte jag och min fru, som ju är förhållandevis fortfarande, jag ska inte säga unga, men ändå. <laughs> och mina föräldrar som var med, som är 77, tyckte det var helt briljant va? Ja, ja. ja. Ja, det, det är väldigt personligt. Ja, man säger så här. Det finns ju många bra shower, Men det vi slår alla på näsan. Det är ju just det där personliga. Jag vet att jag var uppe och hade ett möte. Med en annan stor show i, i Göteborg. Och så frågade jag bara. Vi pratade lite om biljetthantering och sånt där. Och då sa de så här. att ja, vi har ingen aning vem som kommer. Det handlar bara om siffror. Det Är, så här, är det 400 idag eller är det 500? Det är det som är det viktiga. Och jag tänkte bara så här, shit. Vi, vi nämner ju alla vid namn i koven mm. I vi är liksom så här, Det är personer som kommer till oss. Mm, mm. Och jag känner bara att vi gör något helt annat. Mm. Ja, verkligen. Ja, snyggt. Ja, spännande. Ja. Och det kör det igång. Nära ja, det premier. kör vi igång 25 oktober. Vi snart ju. Ja, ganska snart ändå. Och sen så håller vi på till 19 december. Vi gör 20 föreställningar ungefär så det är, ja, nej, det är kul. Det är få biljetter, men väldigt roligt. Och biljetterna finns ute till försäljning nu. Ja, de ligger på min hemsida, Så Sa jag odelberry.com. Vad med, sa du en gång till? Odelberg.com. Ja. Där kan man köpa biljetter alltså. <laughs> This is real rock and roll music. Pirate rock. Ja, men Det är Moni Glory som rullar och nu sitter vi här med finfrämmande Stefan Odelberg i studion och snackar. Hov! Yes! Eh, och den här, den här showen här nu då eh, För de som har sett dina shower tidigare genom åren mm. Det har ju varit lite blandat med storlek och allt sånt där Men mm. här är, hur kommer man på att man ska köra en sån här liten show? Ja men det var just det där Jag gjorde ju bingolotto i tre år Och eh, det var ju inget eh, Det var ju fantastiskt roligt att göra det Och då var det ju kväll med tre, tre miljoner tittare ja. Och så vidare Mycket folk liksom Och då kände jag bara så här att jag ville ha en kontrast Jag ville göra något helt annat okay. Och verkligen helt annat och då blev det den här grejen som, som föll ut. Och sen sa jag ett stort lager med massa magitrick. Och, och som jag inte använder alltid. Och då tänkte jag så här. Ja, men jag måste leta igenom alla lådor. Och så ska jag bygga shower med de här nummerna Som jag hittar. Men det är, är för dem som har sett. Det brukar ju vara blandning med så här, både lite stand-up och magi. Och mm. allt sånt. Är det så nu också? Ja men det är det verkligen. Alltså det är, det är, ju, det är ju så inte. Tänk så här. Ett modell vardagsrum lite större. Alla sitter. Man sitter med en liten cocktail och lite nötter. Får man så. kröka under hoven. Ja, du kan ju fråga Daniel. Vad de brukar ja, minns, minns inte riktigt, faktiskt. Nej, <laughs> ja, de var jättefina. De kom in med en sån här, vet, fin champagnehink med glas och grejer. Ja, men det var trevligt. Så det gör man ju, och det är också så där, Det gör man ju inte på teatrar, till exempel. Nej. Men, men det gör man här. Det, är, så det, här alltså det här är så nära New York. Man kan komma en sån här liten show som är jävligt personlig, liksom. Ja, jag, jag säger så här. Jag... Jag citerar en person att det här är det bästa jag har sett- Gott. Ja. Det är bra betyg. Och det, det bästa man har sett. <laughs> det är jag som säger jag inte det där. Så man säger om sin egen, egen. Ja, <laughs> ja men jag, jag, jag, kan, jag kan faktiskt eh, som jag sa jag såg ju den här showen förra årets variant då ja. uppe på Elite på ja, eh, ja. riktigt jädra bra. Absolut mer än sevärt. Eh, ja, det är en no brainer, det är bara att gå liksom. Men då, ja, då pratar fint. vi 20 föreställningar. Ja. 70 pers. Yes. Det är alltså bara 1400 pers som ja. man kan ja. se den. Det den den kvar än. Ja, det gör det. Mm. Men, men precis. Det, det är så verkligen. Det agera, är, ju, det agera är alltså, nu kan man säga. Ja, agerar nu. Det är ju liksom tre fulla rondo föreställningar bara ah. kan man säga i antal personer. Alla är inte fulla, men de flesta är salongsprusade eller. Ja ah, ja, såklart. <laughs> ja, så nu, var det, ja, det är på, på Gran Curiosa i Sverige okay. och så, om man vill så käkar man där uppe på May Rose rooftop och sådär, så, sen är det chovligt liksom. Men det är alltså uppe där har varit hela tiden. Ja, men, Hotellet är öppet. Någonstans har jag ju trott att allt det där liksom försvann när badet försvann. Ja, ja, precis. Men det gjorde det inte. Nej. Utan då ville de mer än... Elisabeths vd ville mer än att vi skulle vara där. Just kanske därför också. Inte för att vi kan fylla hela badets publikkapacitet. <laughs> men jag tog med mig tre tärningar här snabbt. bara. Vill, Mattias, kan inte du bara... Det är en röd, en blå en vit. Eh, vad är det? Röd, en blå en vit. Ja, men det är, ögget, det är Ja, just färger. Slå bara lite sådär. Slå så att du ser att de fungerar. Perfekt, och så lägger du dem i den här muggen här Det här är till exempel ett, trick. Det är ett nytt trick för att Även om vi gjorde ett trick förra säsongen Så byter vi ut trick var den mm. byter hela tiden Skakar den, och jag tittar inte ens utåt Vänd på så att den slår Och så är muggen över så Ingen av oss ser nu vet vi ingenting Vad som är där eller hur? nej ingenting. Ändå så kan jag känna att Den röda tärningen borde vara en femma Den vita en sexa Och den blåa en två Nej, en sexa också Fem, sex, sex, borde det vara vad fan händer då? Ge upp. Ge upp. Ja. ja. ja. Nej, det är, ja, orkar inte. Ja, det är, det är sånt här man får se alltså, när det går att se. Ja, Kommen. Stefan Odulberg alltså. Är det våra där? Ja, det är det. Ja. Ja. Tärningen är från att äh, jag ser något Ja, vad kan man säga? Det var det sjuktelse så sett. Vad händer då? Ja, missa inte den här kvällen så att Bodelberg.com <här> går in och köper alla biljetter som finns. <här> ja, det är bra. det Underbart. This is Morning Glory on Pirate Rock.